Oh uh -huh. Shikues, mirëmbrëma ku dojeni në dukën e ndjekur. Paqja dhe mshira Allahu të qof me ju. Ërdikohet të takohemi si zakonisht në këtë kohë së bashku për të realizuar emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigje. Sonte me ne në studio, padyshim për të marrë përgjigje gjitha në të gjitha pyetjet që ju i keni adresuar në postën tonë elektronike. Është hoja Jonin nderuar Alaudin Abazi. Hoja, mirë se erdhe. Mirë se jeni. Atëherë pyetja e parë është kjo. Fillimisht na përshëndetni televizionistë dhe më pas i thotë Gjëllutëm më bënë i thot një komentim të ajeteve 20 dhe 21 të surës Ali Imran, ku zoti thot, zekrija tha, zotim, qyshë do të kemë djalë, kur muam më kazëm pëleqëria, e grua ja imë është shterpë, ndërko e njëllit tha, kështu Allahu bënë, qëfar të dojë. Më pas ajeti 21, ku thot, a i thot, o zot, me jepë një shenjë, dhe zot i thot, Shëjmë për ty është se tridit nuk do të mund të flasësh njerëzve, veç se me gjeste. Për zotin të ndë përmende shumë dhe adhuroja të në mbrëmja në më gjestë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi robbil alamin, wal aqibatullil muttëqin, wal a uduana illa ala t'dalimin, wa salat wa salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Allahun e larsuar lafdrojmë i qojmë salavatat dhe selama pejgamberit e ti Muhammedit sallallahu alihi wa salam, familjes e të tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij derën e ditën e gjykimit. Ë këto ajete janë pjesë, do thot, Kur'anit ku flitet apo bëhet fjalë për pejgamberin e Allahut Zekirian dhe për djalin e tij Jahyan. Pra, e, e, dim të gjithë, dhe thët, Zekiriaja ka qenë i dërguar profet i Zotit Madhërishëm, po gjithashtu edhe djali i ti, Jahja, ka qenë, dhe thët, profet, pejgamber i Zotit Kletfuqishëm. Në këto ajete, Allah i Madhërishëm të regonë, dhe thët, në gjarjen, se si Allah i Madhërishëm e, e përgëzoj, dhe thët, Zekirian, me djalin e ti, dhe thët, Jahjan, dhe kjo ka ndodhur në moshën shumë shumë të shtyrë do thotë Zeqrias. Edhe këto ajete bëhet, domthonë bën fjalë do thotë për këtë ngjarje, ku Zoti i Madhreshëm do thotë në këto ajete thotë fanadathu almalaikata wa huwa qa'im yusalli fi almihrab anallahu yubashshiruka bikalima biyahya musaddiqan bikalamatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min alsalihin. Pra Zoti i plotfuqishëm tregon se si para para kësaj Zekirjaja gjithmon ka pas dëshirë me pas fëmi, pasashirë me pas djallë, dhe gjithmon ka ba lutje nda i Zotit madrëshum, po Allah i madrëshum për, do thotë, si urësi, do thotë, nuk i jip të djallë deri, deri, deri sa erdhe, do thotë, mos, mos në moshën e shtyrë. Kur erdhe i caktimi Zotit plotfuqishum, i vjen lajmi Zekirjas dhe në këtë ajet që e citova, Po tregon Allahy i Madhreshëm thot duke qen Zekiriyaja duke u falur namazin do thot mihrabin e tij i vijnë me laçet me pergzim edhe i thonë se Zoti i Madhreshëm po të pergjson ty me një djalë i cili do të jetë zotëri dhe i ruajtur prej mëkateve po gjithashtu do të jetë prej pejgamberve do thot do të jetë i dërguar. Atëherë Zekiriyaja do thot eh, hutohët për kët para lajmin edhe pergzim. Edhe thot O Zoti im si ka mundsi mundsi të kem djall, unë djalë kur un kam jam moshë shumë të shtyr, do thotë ka qenë shumë i vjetër, po gjithashtu edhe gruaja e tij ka qenë në moshën e shtyr. Si ka mundsi do thotë me ndodh kjo. Pra është diçka jashtë do thotë normales, jashtë zakonshmës ë ë për për me pas fëmijë. Atëherë Allahy madhërisëm thotë ë kjo është do thotë diçka që Zoti madhërisëm e bën do thotë si mrekulli edhe përkundër do thotë sa njerëzit janë mësu, do thotë ato të ken fëmi vetëm moshën e re. E Zoti i Madhreshëm po don me e thy, do thotë këtë rregull, edhe me i dhan do thotë evlad edhe në moshën e shtyr. Pra me një fjalë, ardha apo lindja e Jahjas, djali i Zekrijas, ka ndodhur në një formë do thotë ka qenë mrekulli vet për faktin se ka ndodhur do thotë ajo lindje në moshën e shtyr edhe të gruas edhe edhe të babës. Por kjo e, Allah i Madhreshëm edhe për këtë thotë Uh, ja kështu Allahu yef'alu ma yasha kështu do thot Zoti vepron çfarë dhoi do thot uh, nëse ne i kem i kem para syr këto sebet si i themi ne shkaqet arsyet për me me u zhvillon një çështje edhe në aspektin e, e, e lindjes së një fëmiu patjetër do thot janë disa shkaqe edhe edhe arsyje e që që vjen deri te lindja, por gjithashtu edhe në çdo çështje, do thotë, edhe në rritjen e fëmijës e të njerëut e kështu me radh, mirë po në këtë rast Zoti i Madhreshëm po thotë se këto gjëra, kur dëshiron Zoti i Tej ka lënd për arsye se jo, do thotë, në në udhëheçjen e Zotit plotfuqishëm, vë ato mund të tejkalohen ashtu siç Zoti te i plotfuqishëm e tejkaloi, do thotë, këto sebepe ku e krijoi Isaun alayhisalam pa pa baba, por gjithashtu e krijoi edhe Ademi alayhis salam pa babë dhe pa nën e kështu me rrap. Pra me një fjalë Zoti i Madhëshëm po ja tërhek vërtetën ja Zekrijas që kjo do të ndodh për arsye se ndodh me vullnetin dhe me dëshirën e Zotit plot fuçi. Atëherë Zekrijahu nga gëzimi dhe me një formë joçi nuk ka besuar Po e kadar do thot se ky për Gëzim shoqërohet edhe me një paralajmrim tjetër pak më konkret që të bindet për kët, thot o Zoti im do thot më jep do thot një një paralajmrim apo një përgazim që e, që do të do të më bëj të bindem plotësisht se kjo do të ndodhë do thot do të kem fëmijë. Atëherë Zoti më drejtuam thot e, e, do thot aje tu ke do thot e, Para lajmërimit apo shenja për këtë se do të ndodh, është se ti nuk do të kesh mundësi të flasësh me njerëz të 3 ditë. Do thotë Radhazi, nuk do të kesh do thotë mundësi të flasësh me me njerëz këto ditë. Dhe kështu ndodh, do thotë Zekrijaja do thotë rr rresht 3 ditë do thotë nuk ka pas mundësi më i fol njerëzve. Dhe kjo komentatorët e Kuranit kur flasin do thotë për këtë formë do thotë të, të para lajmërimit thonë se Allahu i madhërisht më ja bën me dia Zekrijase me të vërtet edhe çështja e të folurit ka të bëjë do thot me me sebepe, me shkaqe. Ës gjuha e e shëndosh, ë njeriu do thot me qenë i shëndosh e kështu me radhë. Megjithatë, Zoti i madhërisht po ja ja dërgoi do thot kët parashënj për me paranë mënu Zaimru Zekrijanse edhe pse ajo kishte a, do thot Zekriaja kishte gjuhë ishte gojë, ishte ishë ndoshë në të gjitha aspektet, mirë po me saktimin e Zotit do thot nuk ka pas mundësi me folë. Edhe kështu ka ndodhë, tri ditë rjesht do thot zekrija, s'ka pas mundësi me folë. As një fjalë me, fjal me qitë, zakonisht do thot kur ka folë me njerët, ka folë me isharete, do thot me, me gjeste. Pra kjo ka qenë parashenja e, e, e ardhjes do thot të djalit e ti jahjas. Kjo është do thot kuptimi dhe përkthimi në përgjësi i këtyre ajeteve, pra dhe njëherë them njën është përshkrim, Allah i madrishëm nga të regon rëthanën apo situatën se si ka arë deri të lindja e pejgamber të jahjas, në përmjetë baba, babasë të ti dhe thëtë zekirjas, dhe këto dhe thëtë ajetë e flasin dhe thëtë në lidhje me, kët, me, kët, me kët, këtë nxarje që kanë dodhë me këta pejgamber. Zote e di më smiri. Ju valla ju shë përblev, në nërko pyët jara dhe sushkja. Thotë një të rishikua se... A duhet të të bërë se visejgjde në qoftë se më ndodhë të qaj duke bërë namaz? A duke arritët kyti shka ga bima, po është të natyrshme që njëri u të qaj në gjatë namazet? Oshë një pyetje, po pa dyshim kërko, dhe thotë përgjigje, për faktin se e, edhe mu, po edhe shumë hoxalarve tjerë u, u shtrotë kjo pyetje, <të> ma pretendimin se shumë njerëz mendojnë se nëse njeriu çon në, në gjatfaljes namazit, atëherë namazi i tij prishet. Do të thotë këtë e bëjnë për faktin se bën një lloj analogjie në veten e tyre, sikurse të çeshurit namaz njëjtë është edhe edhe çajturit. Mirpo ne duhet ta kemi parasysh se të do thotë të çajturit apo të çarit në namaz është dy lloje. Lloji i parë është nëse çajm si përkushtim. Ndaj Zotit të Madhreshëm, do thot kur jemi duke lexuar Kur'an apo jemi në, në duke fal pas imamit dhe imam i lexon disa ajete dhe neve ndikohemi nga ato ajete nga përshkrimi i xhenetit apo përshkrimi i zjarrit xehnemit apo përshkrimi i i gjendjes së ditës gjykimit, a njeriu ndikohet nga këto fjalë të Allahut të Madhreshëm apo vetëm allëngjimi i besimtarit për Zotin e tij, ndodh më ard deri te rrjedhja e lotje edhe lotve edhe për të çajit e njeriu. Po më falm duhet të ndërprej pikërisht te kjo kur ishem tek përshkrimi i gjenetit ose i zjarrit. Ka njerëz aty edhe që nuk i kuptojn, por që realisht u ndodh të çajin. Është po, e vërtet. Edhe kjo mund. Shumë e drejtë do thotë kjo. Ndodh do thotë njeriu, ndoshta nuk i kupton ato ajete mirë, po e, vet tingulli i Kuranit zëri do thotë edhe edhe shkronjat, radhitja në vetë është mrekulli. Edhe unë për vete i personalisht, do thot, para disa kohë e kam pas rasin të shikoj, do thot, një, një video, do thot, në, në internet, se si një grua jo muslimane, një femër angleze, do thot, kur ka shku në një ven musliman, do thot, më konkretisht në gjithde, ai, as nuk i kupton të ato fjal e zanit, as nuk e dinte se çfarë po thotë muezzini, mirë po ajo e, ushtima e zërit të muezzinit në tërë qytetin do thotë jo një z, po shumë zëra do thotë muezzinave në muezzinave në të njëjtin kohë. ë do thotë nga vetja do thotë filloi filloi të çante ajo Do thot pa cin besim tërë. Në këtë formë njeriu ndikohet, do thot nga zëri i imamit apo nga vet e, radhitja e, e ajeteve në Kur'an, do thot në formë, do thot se si shqiptohen ato ato fjalë e kështu me radh, e bën njerin që të ndikohet edhe edhe nëse i, nuk i kupton ato fjalë, do thot që të rrijë në lat apo të çajë. Nëse ndodh do thot të çajturit nga këto sebepe, atëherë padyshim kjo jo që nuk kërkohet do thot diçka që korrigjohet por asa sikjo nuk konsiderohet gabim, por në fakt është do të thotë diçka shumë pozitive dhe është e lavdërueshme që njeriu të çajë në namaz. Ëh vetë fakti tregon rego, tregon do të thotë një shok i Muhamedit, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, thotë me një rast erdha te pejgamberi, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, dhe hyra tek ai dhe ai ishte duke u falur. Dhe thotë dë e dëgjova në gjoksin e tij një z, sikur një ushtim do të thotë nga të çajturit e tij do thot një ushtim nga të çajturit e tij dhe ky hadith do thot na jap të kuptojmë se nëse njëri u çan i përkushtuar ndaj Zotit Madhëreshëm gjatë faljes namazit, kjo në fakt është tregon apo aludon në përkushtimin e besimtarit ndaj Zotit Madhëreshëm dhe kjo është e lavdërueshme. Do thot asesi nuk nuk nuk ka diçka e këse. Mirë po në rrethana të tjera nëse ndodh ë besimtari namaz me çajti jo për për këto që i përvendom, më poçan për shkak ndonjë mërzie, ta themi do thotë nëse i ka vdekur dikush apo është ballafaçu me një lajm shqetësues apo një mërzi, e kështu me radhë namaz do thotë duke fal çan për këto rrethana, për ndonjë fatkeçi. Atëherë nëse kjo ndodh, edhe nuk ka mundsi njeriu me me ndaluv veten. Me një fjalë do thotë nuk ka mundsi me kontrollu veten, atëherë edhe kjo është e falur do thot nuk ka të keq edhe s'ka nevojë për kompenzim. Mirë po nëse njeriu do thot e çëllimisht me një fjalë çan, edhe pse ka mundësi ta stopoj veten, ta ndaloj veten nga të mos çajë do thot për këto rrethana, mirë po ai vazhdon të thot me çajin posaçish nëse kët e bën me z atëra ulemata. Posaçish pothuajse 14 hedhet janë të mendimit se nëse çan do thot duke pas mundsinë ta ndaloj veten, mirëpo ai nuk e vepron kështu, atëra thonë se ky namaz prishet, posaçish nëse ndodh me z të lart. Mirëpo nëse ndodh me z të ult, atëra ka sqarimet e ulemat. Cdo si shoft mos më xheru më shumë themi se të çajturit në parim do thot nuk e prish namazin, asesi ë qoftë do thot për për kushtim themi kjo është ishte e lavdërueshme mirëpo nëse është për shkak të një mërzie sikurse vdekja e prindit apo kështu me radh, atëherë në kët rast nëse njeriu nuk ka mundësi me, me parandalu apo me stopu veten, atëherë inshallah në kët nukot kësë. Pra mos më zgjat më shumë, themi se nuk ka nevojë për servisejde në rrethana kur njeriu qan, Zoti di më së miri. Mirë, ju valla shke, ju shpërblef, ndërkohë pyetja radhës së shkë. Ju pyet një të lëshkuas thotë të të fardod vetë në ri ose pasi të bëjë në shirta vogël jo rallëherë u ndodh njerëzve do të thajë kështu në përgjithësi të bëjnë be ose të, të bëtohen sistemi në gjëra të ndryshme a lejohet kjo a konsiderohet shir fillimisht do thot ashtu si që u përmend në këtë pyetje shirku i vogël është e qartë se tek ehlysuneti madje ka konsenzus te dijetarce shirku do thot ndahet në dy lloje shirku i madh dhe shirku i vogël manifual shirk nëse përkthejmë në gjuhën shqipe, po e themi kët për ata të cilët ndoshta nuk i kanë të njohur këto këto terminologji, themi se shirk është do të thot veprim me cilin njeriu i shoqëron në adhurimin e tij dike, do të thot Zotit. Sikurse që është falja për dike tjetër apo kërkimi i lutja me, me ju lut dikujt tjetër pavarësisht art ghur apo është kruç apo diçka tjetër, a është evlia e kështu me radhë Kjo do thotë kjo konsiderohet shirq në Islam, do thotë që ti mi kushtoj do thotë ndonjë adhurim dikujt tjetër përveç aty përveç Allahut të Madhreshëm. Mirë, po kjo siç tha mund të jetë dy lloje, shirku i madh dhe shirku i vogël. Shirku i madh është ai që nëse njëriu e vepron atër del prej prej Islamit, do thotë nuk konsiderohet musliman, sikurse me meu mi, mi bë ba ibadat apo me u fal për diçka tjetër apo mi u nënshtru, mi, mi bë sheshtë dikujt tjetër përveç Zotit mëadhëreshëm, kjo është do thot padyshim shirq i madh. Mirë, por nëse në shembullin konkret, nëse njeriu bën be, betohet në diçka tjetër përveç në Allahun, atëre padyshim kjo është shirq, për shkak faktin se pejgamberi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të thot, kush betohet në diçka tjetër përveç Allahut, ai vetë se ka bërë shirq. Por ulemat e sëqarojnë se ky shirk mundet me qenë edhe i madh mundet me qenë i vogën. I madh mundet me qenë atë rast kur njëri u betohet në një gjë dhe e shenteron atë, e madhron me një fjalë dhe thot e konsideron diçka shumë shumë të shendë, ashtu si kurse konsiderohet zoti madhreshëm. Si kurse një njëri dhe thot betohet me një fjalë në një varë dhe ajë pretendon se ajë varë është i shendë, ka mundësi me të ba dobi edhe me të ba dëmë. Më një fjalë do thotë i atribon disa attribute me të cilat veçohet vetëm Zoti i Madhreshëm. Nëse me këtë njet apo me këtë bindje betohet në në këtë varr, atëra ai padyshim ka bëshur shirkt të madh edhe ka nevojë të pendohet nga ky veprim, mesparit mësohet ky njerëz dhe të largohet nga këto betim edhe nga këto besime në përgjithësi. Mirpo nëse është betimi në diqka jo që e trajton si diqka të shendë dhe të malë, si kurse Zotin madrë shumë mirë, po deshiron me të regu betu si se është diqka e vlefshme për të, si kurse që është tradita të këne me, tha me thanë pasha sytë apo pasha e vladë, apo fëmijët apo pasha babën e kështu me radhë okay. nuk i konsideron ata e, si e, do thotë superfuqi apo gjëra të shendë ta që i krahason me Zotin, asesi por Qëllimi i tij është për më vërtetu do thot besimin e tij duke duke dëshmuar kët me betimin e tij në gjërat që tek ajan të vlefshme. E, kjo formë e, e betimit kjo konsiderohet gjithashtu shirq, mirëpo është shirq i vogël, që nuk nuk e, e nxjerr besimtarin nga nga Islami. E, në kët rast thehemi gjithsesi edhe kjo është e ndaluar dhe nuk i lejohet besimtarit të, të betohet vetëm se në Zotin e Madhreshum, nuk i lejohet në asnjë formë. Edhe për kët pejgamberin sallallahu alaihi wasalam thot kush don apo kush betohet le të betohet në Zotin e Madhreshëm ose le të hesht, mos betohet në diçka tjetër. Edhe kjo është parim në në tek musliman. Fatkesish kjo është e përhapur shumë tek njerëzit, edhe prandaj hojallahrt flasin edhe u atërheqin vretjen që të largohohen nga betimet në diçka tjetër përveç në përveç se në Zotin e Madhreshëm. Edhe për kët është e nevajshme, dhe thot, pendimi dhe nëse njëri u pendohet apo në të kaluarën është penduar është betuar në këto gjera atërë nevojit e të kërkoj falje të zoti madrëshum edhe të largohen ga veprimet e këtila mi e po në rrasin konkret apo nuk e di dhe thot, a e ka përqelim këtë këtë pyc, ndodhë shumica e muslimanve që të betohen pa qelim dhe thot, ju ka bësh prehi do thot nuk e ka as qëllimin të betohet, kjo ndodë edhe në Zotin e Madhreshëm, atëherë themi se kjo e, është lloj i betimit që Zoti i Madhreshëm që në në ajet Allahu i Madhreshum thot la yu'akhidhukumullahu bilaw'i fi eimanikum, gurtet Zoti i Madhreshëm nuk merr llogari në ato betime, të cilat i bëni do thot pahiri, pa hiri, pa qëllim. Nëse ka ndodhur pa qëllim, atëherë padyshim do thot ky njeri nuk koncentrohet se ka kalu do thot në shirq për arsye se këto i ka bërë do thot jo me qëllim do thot pa veri diën e tij vetëm shprehja e gojës atëre i mjafton atij do thot që mos të mundohet do thot ta largojë nga vetjat një praktikë e ktill po gjithashtu edhe të kërkoj falje për për këto do thot te i kalimin them kushtimisht të paqëllëshme zoti dimë mësmiri mira allah ju shpërbleft pyetja e radhas na vjen nga irfani një televizikues tjetër i cili më saktë ju pyet në lidhje me mjekrën thotë se cila pjesë si e fytyrës duhet llogaritur si mjekër dhe ë çfarë konkretisht na u lejohet të hekim nga mjek. Po, qartë. ë Gjithashtu juristët tan të nderuar, ulemat tan thotë kur kanë fol për çështjen e mjekrës se çfarë konsiderohet mjekër dhe çfarë jo kanë sqaruar këto shumë në fond detajizuar në për librat e tyre dhe e, ajo që konkludohet është se mjekër konsiderohet ajo çime të cilat dalin në përfaqe dhe në mjekërën e, e mashkullit kjo konsiderohet mjekër do thotë ato çime që dalin në faqe dhe mjekër kjo e tëra konsiderohet do thotë mjekër kurse çfarë lejohet të, të heqet nga fytyra do thotë prej çimeveve Atëra kjo varet prej njeriu, do thotë nëse nëse është një person i cili nuk ka ë çime në ndonjë pjesë tjetër të fytyrës, vetëm se në këto dy vende e kanë fjalën do thotë në në mjekër, do thotë në façet edhe në mjekër, atëra nuk kanë nevojë do thotë me largu ë asnjë çime do thotë nga nga fytyra. Mir po nëse i ka çime do thotë ë me larg do thotë se façet afër syrit apo ka çime në qafë dhe ato do thot nuk nuk është do thot mkat të hecin dhe të largohen me një fjalë do thot të lihet mjekra duke duke i largu qimet nga çafa dhe nga nga fytyra afër syve e kështu me radh kjo lejohet të heqet. Po gjithashtu lejohet edhe apo është e kërkuar për besimtarin që edhe qimet e mustacave të shkurtoj dhe mos t'i mbaj të gjata për faktin se pejgamberi sallallahu alaihi dhe Kur ka fol për lshuarjen e mjekrës ka thënë lëshoni mjekrat dhe shkurtoni mustaqet. Do thot këtë ky është parimi i, i mënyrës se si duan të mbahen qimet e mjekrës, që ato duhet të lshohen kurse qimet e, e mustaqeve duhet shkurtohen aq sa të duken buzët do thot kjo kërkohet kjo është në përgjithsinë e lidhje me mjekrën zoti e di më së miri allah ju shpërbleft të pyetja radhësosh kjo thot një tërshkuës tjetër a duhet të themi dhikrin në fjetës gjithmonë para se të bëjmë fjetë dhe thot pasi un them një herë natën e pa pasai fal namazin e sabahut a duhet çprap kur të rikthem në në shtrat të, të ri përsëris dhikrin apo jo fillimisht e përgëzoi do thot kët pyetës për e, interesin që ka edhe për kët praktikë do thot për kët sunet çë e praktikon vazhdimisht. ë për arsye se un po po po e theksoj në këtë rast, do thotë, i këshilloj gjithë shikuesit e këtij emisioni që do thotë pejgamberi lavdrimi dhe pas sa çoshim mbi të e ka pas praktik apo e ka pas zakon do thotë në disa raste të, të, të caktuara ti si lexoj apo ti thot disa lutje të caktuara, sikur se janë lutjet e xhumit, lutjet para lindjes së djellit apo para perendimit të diellit dhe lutje gjat hyrjes në xhami, lutje gjat mm. kur shkon në xhum, lutje kur del nga shtëpia e kështu me radhë e një nga e, karakteristikat apo cilësitë me të cilat duhet besimtari e, e, të karakterizojë në jetën e tij për të përditshme është që ti mësoj këto lutje edhe të mundohet në maksimumin e tij që ti të thotë këto lutje në, në rastet e caktuara ashtu siç i ka bërë pejgamberi lavdërimin dhe paçën mbi të. Pra arsyeja se në këtë formë ai vazhdimisht është në mëshirën e Zotit madhërrshëm edhe në përkujdesin e tij. Kurse përpytjen konkretë themi se nëse lutje të cilat bëhen, do thot, para gjumit janë për qëllim për gjumin e natës. Do thot, kur njëri ju, para se me fjetë, me shku, do thot, me fjetë në gjumë gjatë natës, kur bjenë në shtratë, do thot, i këndon ato lutje dhe bjenë të fjetë. Nëse qohët më brenda natës, shkon, do thot, merë abdes falë namazë, këthejit prapë me fjetë, apo edhe falë namazë në sabahut dhe këthejit prapë me fjetë, A pa pavarësisht do thotë çka është shkaku i zgjuarjes së tij dhe kthehet prap të vazhdojë të flaj, nuk është e kërkuar dhe nuk nuk kuptohet nga praktika e pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të se ai i ka ripërsëritë këto lutje. Se treguohet i dërguari i Allahut lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, gjatë natës u zgju, ka fal namaz natës dhe prap ka ra ka fjet. Po nuk treguohet ata që përshkruajnë gjumin e pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, pasi që ka fal namaz natë dhe kara për të fjet nuk tregojnë se ai i ka këndu edhe një herë lutjet e gjumit, kështu që për mos me zgjat themi se nuk ka nevojë të këndohen edhe një herë, por mjafton të thotë ai leximi i parë. Zoti i dimë mosmirin. Atëherë dhe ne nuk po zgjasim shumë pjesën e parë të këtij takimi, nga çë me këtë pyetje edhe e përmbyllim, rikthehemi ne pas një shpụtje të shkurtër, sigurisht për, për të lexuar edhe pyetjet e radhës ai për të përmbyllur të çdo tërë misionin. Të ndëruar të lishkuas, façdojnë edhe me te i shoqerimin me emisionin duke kërkuar përgjigjen në Rik Thehemisic edhe ju para lemrova pas një shpotje të shkurtër për të façdoar edhe me te i me përgjigjen nga Hoxha Alaudina Pasi. <tëllitur> السلام عليكم nderuar televizionistë ju falemndroj që vazhdoni e shoqërimin me emisionin ton ne jemi rikthyer kështu për të vazhduar me pjesën e dytë e këtij takimi ndërkohë që pyetja radhës tjetër vjen nga një televizionist tjetër i cili më saktë pyet për këtë thot ai i cili nuk e fal namazin a ka bërë shirq thot për shkak të lënjes së namazit dhe më pas thot pasi që në bazë të hadithit e pejgamberit aleyhis salam thuhet në mes të kufrit të kafrit dhe të imanit është namazi në se ai e lën thot atë ai ka bërë shirq. Ndërkohë hadithi thot e transmeton 13 dhe është autentik. Pyetja ime më saktë është a ka bërë shirka ai për shkak të lënjes së namazit apo jo? Dhe po ashtu thot kam dëgjuar një hoj duke thënë se ai i cili e lën namazin nuk e fal ai dhe pse thot unë kam teuhidin e pastër, nuk i bëj shirka Allahut. Ai vetëm se ka bërë thot shirq për shkak të lënjes së namazit, se vetëm lënia e namazit është shirq dhe pse ti Mendon se nuk je duke bërë shirq, thoshtasht është e vërtetë kja apo jo? Fillimisht themi se hadithe të cilat e, flasin li, më të një hadithet më të njohura të cilat flasin për çështjen e faljes namazit, janë ato ku i dërguar i Allahut thotë se ai i cili elën namazin, ai vetë se ka bërë kufër, mos besim, do thotë ka ardhur fjala kufër, nuk ka ardhur fjala shirq. Megjithatë, ekzistojnë disa transmetime si kurse të këtë tërmidhiu, po edhe në disa transmitimet të kahmeti edhe të tjërët, se ka ardhë dhe thot edhe me, me përdorimin në vend të kufrit, ka ardhë dhe thot përdorimi i fjales apo i termit shirk. Dhe ulematë kur flasin në lidhje me këto dy terme, termin kufr edhe shirk dhe kush konsiderot mushrik dhe kush konsiderot qafir me një fjall, dhe thot kanë së qarime dhe të regunjë se Në, në shumë, në më anë, këto fjalë përdorën edhe në, në gjuën e shëriatit, dhe thëtë edhe në citatët e Koranit, po gjithashtu edhe në citatët e hadithet e pegamberit, lafdrimit dhe pacha që është në bitë, janë përdoru edhe si sinonime do thot e, kur është thënë fjala kufër ka ka qenë për qëllim shirku gjithashtu kur është thënë fjala shirk ka qenë për qëllim gjithashtu edhe kufri mirë po në disa raste specifike do thot e, këto prap kanë dallime në mes vete për arsye se kufri është e, në terminologji definohet si diçka që kur njeriu fsheh diçka do thot kur njeriu e fsheh vërtetën dhe ai i cili do thot bën kufër do thot e fsheh vërtetën e fsheh besimin e vërtetë dhe ky ka bër kufër do thotë e çuha do thotë apo e e emërtohet emërtohet me kët epitet po ndërsa fjala shirq është do thotë që siç tham pak më herët në një pyetje të mëhershme do thotë që njeriu do thotë të adhuroj diçka tjetër pos All-llahut pavarësish të adhroj gurin, apo kryqin, apo e, ndonjë varë e kështu pra, ato, nëse, nëse më radhë. Pra, këtu e në to nëse hymë me thellë edhe i detajzojmë se që farë në nënkuptonë ma me qartë të thatë kufër dhe me qartë shirkë. Kurse në aspektin e, e komentimit të fjalve të pejgamberit, lavdrimi dhe pacha qofën bë të, kur ka thënë ajë se kush e lënë, kur ka thënë i dërguar e Allahot, Muhamedi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, se kush e lë namazin ka bë kufr ose ka bë shirq, atëra për më e kuptu edhe mes qarukët, duhet të të mostmirë do thot veçant një e, fjali apo një hadith i pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të dhe mbet, mbi të ta ndërtojmë gjithë dispozitën apo rregullat që kanë të bëjnë me dispozitën. Ë përkë e e i para privata do thot e, e, me kët e, hyrje do thot e, apo them me kët shqarim për faktin se tek ulema tan e helsunetit do thot kanë shqarime se për çfar kufri është për qëllim do thot në lëndjen e namazit për arsye se edhe shirku siç tham pak më herët është dy lloje shirku i madh dhe shirku i vogël edhe në çështjen e kufrit ndahet në dy lloje kufri i madh dhe kufri i vogël Kufri i madh është ai i cili gjithashtu njeriu e nxjerr nga feja e saktë, kurse kufri i vogël është që njeriu e konsiderohet mëkatar, do thotë shkelc i mëkateve të mëdha, po prap llogaritet se është do thotë në në rrethin e Islamit, do thotë nuk ka dal nga nga Islami. E mu për çështjen e lënjes së namazit ka shtjellimet e ulemat dhe ka një e, shumica e ulemave thon se lënia e namazit do thot, thot, thot me dhhebeve do thot thonë se lënia e namazit do thot me mos faljen e tij në tërësi do thot e shpinën besimtarin apo njeriu në në kufrin e madh dhe disa apo një grup tjetër i ulemave në përgjithësi posaçisht ulemat hanefi po gjithashtu edhe edhe ulema tjerë do thot te e shafi e kështu me radh e konsiderohen do thot se ai njeriu i cili e lën namazin ka bër kufër, mi po jo kufër që e nxjerrt nga besimi, por kufër të vogël. Dhe çdo sqarim në lidhje me namazin duhet të bëhet do thot nga duke i pas parasysh do thot kët kët shtjellim që kanë bër fuqahat. Tash pa pa ardë do thot te çështja e e asaj se cili mendim apo cila do të ishte më e saktë në në kët rrethon uh un dua t'i përgjigjem ë uh, uh, do thotë shtjellimin të kërkon ky vëlla do thotë në këtë pyetje themi se për me emërtu apo me konsideru një person i cili e lën namazin se është jo besimtar kafir apo është mushrik do thotë kjo çështje uh, nuk ka të bëj apo nuk është e drejtë Po saqërisht e njerëzve të thjesht, dhe thët ti klasifikojnë njerëzën këtë form, se, në këtë formë, edhe ti emetojnë se pasi që filani dhe thët nuk po falë ka namazë, se ai qenë ka mushrik apo qenë ka qafir e kështu me radhë, për faktin se egzistojnë shumë rëthana, egzistojnë shumë shkace që duhet hulumtohen, duhet studion të gjithdo personë, Pastaj dhe thotë për me konsideru atë se ka dal nga feja apo nuk ka dal nga feja, apo është është musliman apo jo. E jona është, dhe thotë besimtarve musliman është që ne gjdëm njëri i cili i thotë vete se është musliman, të trajtojmë në atë formë, kurse gjendja e ti të këzoti apo gjendja e ti reale, nuk është e jona dhe thotë të hullumtojmë apo të, të gjykojmë me një fjalë të bëhemene gjykatësa edhe kreet misioni jon tiet do thot kjo se ti ti klasifikon njerzit se kush ka bër kufër dhe kush nuk ka bër kufër në këtë formë. Kjo formë do thot e, e do thot shikimi të njerëzve do thot nga vetëm nga ky kënd vështrim e shpinë besimtarin do thot në shumë të ballavacëu do thot me shumë paqartësi dhe në situata të cilat e, nuk ka dobi as aj si individi Po gjithashtu edhe shoshtria në përgjithësi. Mos më zgjat më shumë themi se ë në disa raste do thotë për çështjen e lëndës të namazit kanë ka ardhë se njeriu do thotë bën kufër, mirë po ulemat do thotë kanë sqaruar se ky kufër mundet me qen i madh, por mundet edhe me qen i vogël varësisht do thotë pe shtjellimeve të tyre. E në rrethana tona do thotë në Kosovë ashtu si që nuk ka qenë mundësia njerëzit të njoftohen mirë dhe t'i kanë parasyshë mësimet islamet që shduhet, unë me ndajtë që gjitho tentim, dothat, që t'lasifikohen njerëzit vetëm në aspektin e faljes dhe mos faljes namazit, është, dothat, një qasje e gabuar që duhet, dothat, të ndalohemi për arsue se e jona është t'i thirim njerëzit në islam e, edhe t'i pranojmë ata ashtu si që ata mështu do thotë identifikojnë veten e hiç do thotë më shumë do thotë të futemi më thellë në lidhje me ta zoti i dhe mësmire. Atëherë ju faleminderit për këtë përgjigje ndërkohë pyetja radhës vjen nga një të rishikues i cili ju pyet kështu thotë thuhet se burrat e gratë nuk duhet u ngjajnë në veshje njëri tjetrit. Atëherë thotë më shpjegoni ju lutem si ka mundësi që disa burra vishin disa uh, tesha ka shkruar më sak disa rroba të cilat u uh, ngjajnë fustaneve. Kjo çështje është shumë e thjeshtë. Ndoshta shkaku i ngritjes së kësaj pyetje është fakti se nëse vetëm, do të thonë, çështja e kulturës, a nuk ka pas mundësi të thotë ky pyet ti shoh, do të thotë, format e veshjeve të njerëzve është kështu më rradh. Në përgjithësi, do të thotë njerëzit jo vetëm në, në tek muslimanët, po në të rruzën tokësor dallojnë ashtu siç dallojnë në shumë aspekte të kulturës, por gjithashtu edhe në mëyrën edhe në formën e veshjes. Do thotë në disa kultura ekzistojnë disa veshje, të cilat janë për burra, po në fakt ato janë fustane. Sikurse që janë disa veshje në Kinë për shembull apo në Indi, apo edhe në shtetet arabe në përgjithësi, ato veshje, edhe nëse në shikim ton dukën si fustane për gra, mirë po ato do thotë ato veshin në fakt nuk janë për për për gra, po janë burr për burra dhe ato veshje do thotë i veshin vetëm burrat, nuk i veshin grat. Prandaj ë ë nuk është e sakë dhe thët se e, musliman dhe thët veshin roba apo ata musliman posa që në shtete arabe që i veshin disa veshje që duken si kurse fustana duhet t'i kemë parasysh se ato veshje jenë jen veshje dhe thët tipike për burra dhe ato nuk i mbajnë themrat dhe nuk ka këtu përgjasim nuk ka në asë një formë dhe thët përgjasim edhe neve duhet t'a kemi parasysh se islami kur zbriti nuk i më hajtë dhe thët apo themi nuk ka zbritme duke duke nxjerrë do thot ligje në llojet e veshjeve që duhen me me i, i veshë do thot edhe burrat edhe grat në kuptimin se ti ndaloj do thot disa veshje rrobe e ti lejoj disa tjera për arsyesë se vërtetohet se në kohën e pejgamber lavdrimit dhe paça çohrin mbi të kanë ar njerëz edhe nga vende të tjera jo arabe e kanë takuar do të thotë kanë pas veshje persiane, kanë pas veshje romake e kështu me radh, që kanë artë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë pranuar islamin, mirëpo i dërguar i Allahut nuk i ka urdhëruar do të thotë që ata tindrojnë edhe robët, t'i veshin sikurse që vishëshin ata, do thotë në atë ko, do thot, në, si, si kurse visheshin arabet në atë ko. Prandaj, nuk është e kërkuar. Edhe për këtë fakt, neve, do thot, në Kosovë, nuk veshemi, do thot, si kurse zveshen musiman në ndonjë vend tjetër qofë në Indonezi, apo në shtete arabe, apo diku tjetër. Prandaj, veshjet, këtu nuk ka të këqës që se cili të mbaj, do thot, kulturën dhe formën e veshjet që ka. Mirë po jënë disa Kriterje që duhet t'i kemi parasysh. Ato kriterje jënë dveçanta edhe për burat edhe për gra. Për burat është që veshja mos jetë dë thot e te i dukshme, që veshja mos jetë dë thot e, e ngusht që ta ti tregoj format e, e trupit e femrës, që veshja dë thot robeja, ta, ta ambulej tërë trupin përveç fityrës dhe duarve. E kështu me radhë, këto kriterje duhet t'i kemi parasysh. Kurse forma, e, se si qepen ato, Sësi veshën e këtu me radh, këto do thotë mvarrat prej vendit dhe dallojn prej vendit në vendin tjetër. Kështu edhe edhe veshjet ona do thotë të grave dhe të femrave, edhe pse janë me mbulesë, nuk janë të njëjta sikurse veshjet që janë thëmi do thotë në Malezi apo në Indonezi apo diku tjetër. Dallojnë dhe në kët nuk ka të keqe. E domosdoshme është që neve t'u përmbahemi atyre kritereve që janë të parapara para sipas mësimeve islame. Zoti i di më së miri. Mirë pyetja radhës ush kjo. Sogjëtë rishikues ai i cili është dambel dhe nuk mëson, thotë nuk dinas kuptime në shahadetit, nuk i nje kushtet e tij. Do thotë këtë për vetëm për shaktet e ambelis, arsyetohet kë ky njerëj apo jo? Në përgjithësi do thotë çështja e njohurive apo mësimit të, të muslimanit duhet kam, të kemi parasysh se deturia ndahet në dy lloje. Ë deturia e, e parë është ajo deturia që është obligim, e, me një fjalë vajb për çdo musliman më e mësu dhe lloji dy, i dytë i diturisë është ajo dituri e cila nuk është obligative për çesë besimtar, do thot apo për çesë musliman më mësu. Atë mësojnë një grup i veçantë i shoqërisë të muslimanëve, di, muslimanë, disa individ dhe këta janë në përgjithësi do thot në në shoqëri islame këta janë hojallaret, që mësojnë do thot disa dituri për të cilat nuk ngarkohen edhe edhe muslimantë e thjeshtë i mësojnë ato. E në këtë lojnë e partë të diturisë që është obligative për sesën në musliman me imësu, këtë do të thotë për këtë do të jepë logari se cëli njëri. Pavarësisht do të thotë a ka pas kohë apo nuk ka pas kohë, do të thotë njëri u është i, i obligumë të kërkojtë vërtetën dhe të mësoj atë. Pra daj edhe në qështjen e shahadetit, do të thotë fjales La ilaha illallah, nëse njëri u vetëm e mëson atë si, fjall, apo mirë si fjallë, apo të them edhe të pretendoj se ndoshta edhe nuk jadim kuptimin se qëfar është duke than edhe të kufizohet me këtë dhe të mendoj se me këtë është bërë musiman atër kjo është gabim për arsuje se kjo fjal nuk është vetën një fjal që nëzjerët nga, nga goja do të thuot me gju dhe përfundojnë qdo gjë mirë po ajo duhet të burojnë nga zemra edhe të kuptohet se qëfar të kuptohet do të thuot se qëfar është duke than eh tu po një eda sipas përputhje me atë fjalë. Nëse këto kushte plotësohen, atëra ai ja ka dhënë hakun kësaj fiale. Mirpo nëse ai e thot kët fjalë dhe kët nuk e din se çfarë është domethënia kësaj fiale, apo e thot vetëm me gjuhë, nuk e ka bindje në zemër, atëra kjo fjalë nuk nuk ka realizu dhe nuk os do thot ë me një fjalë do thot nuk është kry apo nuk është nuk e ka realizu atë kushtin që ai të traitorë do thot për për musliman. Zoti i di më së miri. Pyetja radhës uh, është kjo, a arsheto do thot magjestari me ignoranc, pasi dihet të arret, thonë se nuk e pranohet pendimi dhe ata duhet të vrarë. Ndihmja me magjistarin, uh, ai njeriu i njeri cili mirat me magji posaçërisht do thot për t'ju bërë keq të tjerve, uh, sikurse që janë fajtorë dhe E, ato, ata njerëzit të cilë bojnë magji dhe shkojnë njerëzit prishin pun apo mundon dhe thotë në përmet këtyre e, magjive dhe, dhe fal, falgjorve që të realizojnë synimet e tyre, pa të shumë kjë veprim në vetë vete është mos besim, është kufër. Pra ndaj edhe nuk i lejojtë besimtarin të mësoj këtë A po të fitoj diturinë në lidhje me, me magjin, vetëm qoftë edhe vetëm për me ditë, për mos me aplikuar atë. Natyrat nuk i lejohet kjo, është e ndaluar. Do thotë, është një dituri, cilën nuk i lejo, do thotë ta ta holumtoj edhe ta msoj njeriu. Kurse a aspekti se arsyetohet ai me ignorancë, themi se nëse në në kuptim se vetë do thotë magjia është mosbesim, ai nuk ka mundësi do thotë të arsyetohet, për faktin se Për me realizu njeriu do thot magjin. Po sa shesh disa magji caktuara dhe për me realizu këto fallxhor, të cilët mirën me magji, patjetër duhet të bëjn kufër me vet diën e tyre, me një fjalë do thot të mohon Zotin e madhreshëm. Po në një, po gjithashtu edhe ata detyrohen disa raste edhe të bëjn circ, do thot të prejn diçka për për për ata një për ata ato kriesa xhenet, të cilat për hyrën do thot kërkon do thot Të shërbehet me ta për me realizu ato magjitë e tyre. Prandaj vet veprimi në vetvete e shpin njeriu do thot me vetdijen e tij, do thot në kufër. Prandaj edhe këtu nuk vjen nuk është një pyetje arsyetimi dhe mos arsyetim. Për arsyetese është një ve, vepër që bëhet me vetdijen dhe me diturinë e magjistarit. E për kët fakt edhe ulemat kur kanë fol, shumica ulemave thonë se magjistari edhe nëse pendohet Kjo është që alë dhe thëtë nëse është shteti islam dhe paracitet dhe thëtë magjistari apo kapet magjistarin nga shteti islam duke bërë magji dhe thëtë se unë jam penduar nuk i mirët parasysh kjo pendim ati do thot i ekzekuto do thot te dënimi per per per krimin e magjis pavarësisht osht penduar apo nuk osht penduar do thot nuk mirret nuk i mirret parasysh pendimi i tij vet per faktin se sa i, i mkat do thot i rend as do thot marrja me kto pun do thot te sehrit edhe te fallxjorve ne pergjosi zoti e di më së miri mira te kohe edhe ne arriti per te permbyllur kso kta takim Uh, do ua falenderoj përzemërsisht për gjitha përgjigjet e juaja. Allah ju shpargulef. Allah ju shpargulef ta dhe ju. Mirë të ndëruar teleshkuas, pra bash do t'aqohem me Javën që do të vjen, sigurisht do të merrni përgjigje edhe në pyetjet tjera, të cilat për këtë emisjon nuk arritëm dot ju përgjigjëm, nga janë si të shumta në numër. Bash, pra lem takim për javën e ardhshme deri atëherë ju lënë për kujdeset e Allahut. Selam alejkum.